Hvala, nisu si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, evo dobrodošli u još jednu emisiju, Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, moje ime je Andžel Slunski, a evo osobito mi je drago što danas u našem studiju mogu pozdraviti, ja bih rekla, Franjevce od formata, evo to je sestra Mirna Hornik i Krešimir Štetić. Mirna, dobrodošla, mir i dobro Hvala nisu si Marija Hvala nisu si Marija evo, Mirna je vjeroučiteljica, učiteljica Novaka Organizatorica brojnih odočašća A evo posebno također pozdravljam Krešimira Štetića Krešo, dobrodošao, Miri dobro Hvala nisu si Marija, mir dobro Evo, Krešo je nekadašnji član nacionalnog vijeća I evo ono što je osobito važno bio je prvi ministar našeg područnog bratstva inače učitelj Novaka evo. dakle mislim da ne možemo imati bolje sugovornike za današnju temu a današnja tema emisije je hodočasnički putevi Franjevačkog svjetovnog reda i kao jedan mali uvod evo, u ovo Uh, poslužit ćemo se evo, bulom uh, bogat milosrđen uh, kojom je sveti otac proglasio izvanredni jubilej milosrđa i evo on nas poziva da promišljamo o značenju hodočašća i sukladno tome nam daje i svoje viđenje pa on kaže... Praksa hodočašća ima posebno mjesto u svetoj godini jer predstavlja putovanje koje svaki od nas napravi u ovom životu. Sam život je hodočašće i ljudsko je biće putnik. Hodočasnik koji putuje napredujući putem do željenog odredišta. Slično tome da dođe do svetih vrata u Rimu ili na nekad, ili, na nekom drugom mjestu na svijetu svatko, svaki sukladno svojoj sposobnosti morat će otići na hodočašće. Biće to znak da je milosrđe također cilj za dosegnuti i da zahtjeva predanost i žrtvu. Neka hodočašće bude pokretna sila za obraćanje, prelaskom praga svetih vrata pronaći ćemo snagu prihvatiti Božje milosrđe i posvetiti se tome da budemo milosrdni prema drugima kako je otac bio prema nama. Pa evo, uh, nakon ovoga uvoda, uh, ajmo malo porazgovarati o ovoj temi ili o hodočašću. Kako bismo mogli definirati hodočašće, Mirna? Pa hodočašće je čin vjere koji prolazi, polazi od osobnog iskustva, ja bih rekla. I za svakog hodočašća barem su tri obilježja. Prvo poziv, obećanje i sigurnost njegova ispunjenja. Ono zapravo pripada povijesti čovječanstva gdje god se nalazi čovjek tamo postoji polazak na putovanje, hod prema mjestima koja se smatraju objavelištima svetoga ili božanskog. Svaki je čovjek na putu i kad smo to zanijekali, odrekli bismo se ljudskosti. To je hod za jedne koji idu putem traženja istine, za druge tjeskoba usmjerena prema nutranje miru, a za neke opet susred s Bogom. Hodočašće nikada nije hodanje u samoći. Čak i kada je hodočasnik sam, uvijek sa sobom nosi zajednicu i to je hodnja koja zbližava ljude. Hodočasnik je na putu prema mjestu na kojemu je Bog progovorio na osobit način na kojemu je slikovito rečeno nebo otvoreno, kako je to nekad, neko lijepo rekao. Tu se srce lakše otvara, a čuda prisutnja. Ne čitamo li na tim mjestima, na zavjetnim porukama i darovima, riječi zahvale za dobivene milosti? Cilj hodočašća je i prostorno neko mjesto, koje je mjesto granice bilo da se čita, čita pomoću termina, svetište ili mjesto objave, ili suženo na najmanju prostornu mjeru granice, to jest vrata. Evo, malo čas je Andrzej progovorila ništa o vratima. Ići u hram, svetište, hodočasničko odredište, prijeći prak i ući u svetište, proći kroz vrata, zapravo su etape pročišćenja i preobraženja. Hodočašće je prelazak na drugu stranu, te su hodočašća i sveta vrata usko povezana. Tada se rađa novost ne kao plod naše znati neke ili kao strah, već kao budućnost koja je pod obilježjem svetoga i božanskog. Budućnost koja nije prepuštena ne odgovornosti ljudi, već planu onoga koji svim upravlja. Evo, e, lijepo promišljanje o tome, e, kako jedna od definicija hodočašća. Krešo, kako bi ti, što bi ti rekao što je hodočašće? Uz ovo sve što je rekla Mirna, ja bi možda tu na jedan susret razine digao. Riječ hodočastiti, kad gledamo u doslovnom smislu riječi, znači hodom ili pokretom, susresti i častiti nekoga, počastiti svojim dolazkom. Ne darivati, ne darom, nego samim sobom, dati drugome sebe, svoje vrijeme, pažnju, topli pogled ili veliki zagrijaj. Drugome je doći u susret, biti u društvu druge osobe, pružiti ruku ili zagrljiti drugoga i poljubiti ga. U ovome hodu ja bih rekao da je važno naglasiti ljepotu tog susreta, radost susreta s drugim, uključujući tu utrošenu energiju u tom približavanju, odnosno dolazku i svoje konformnosti i ustaljenog života. Tato, tako bi trebali uvijek se susretati, ohrabrivati, uvijek pružati ruku drugima. Sjetimo se samo susreta Marije, djevice i trudne svete Elizabete. Kada bi susretali druge na ovaj način, kako bi se ta radost i zajedništvo širilo svijetom? U svijetu bi sigurno bilo više mira, ljubavi, praštanja i radosti. Ako i nije uvijek tako, to nas ne treba obeskrabrivati i učiniti ravnodušnjima ili učiniti da se izgubi taj čar hoda prema nekome. To možemo usporediti s hodom recimo dvoje zaljubljenih, gdje i jedno i drugo žarko iščekuju susret. Znamo koliko tu ima čežnje, nestrpljivosti, ubrzanog rada srca, bliskih pogleda. Taj hod služi zapravo za to da kroz taj možemo ga nazvati pohod naše srce i cijelo biće čezne za drugom osobom, za blizinom, za pogledom i poljupcem bliske nam osobe. U trenutku susreta događa se stvarnost koja nas ispunja i daje smisa od toga čekanja i cijelog napora hoda. Hod dakle služi da ja častim drugoga. Termin hodočastiti se upotrebljava uglavnom kada je riječ o posjeti nekom svetištu poznatih svetaca, a posebno posvećenih blaženoj djevici Mariji. Vidimo da hodočastiti svojim hodom, korakom, svojom nogom i tijelom Znači ponajprije odavati počas Bogu, njega veličati, njemu se dolaziti. I uz to hodom želimo umrtviti svoje ovozemaljsko tijelo za nebeski život, za život vječni koji nam Bog daje. Tako nas ovozemna hodočašća na razno razna svetišta potiču da cijeli naš život bude veliko hvala Bogu, slavljenje Boga da to bude hod prema nebu. Kao što čovjek hodi prema voljenoj osobi, tako i mi hodimo prema Bogu. A on je taj hod već učinio po svom sinu i danas ga čini po duhu svetomu. I neka nam, dragi Bog, udjeli milost da sve nas učini hrabrim hodočasnicima u ovaj našoj domovini, tako da hrabro svjedočimo ljubav Božju poput našega Svetog oca Franje, koji nam... Neka bude primjer kako hoditi prema Bogu putem blažene djevice Marije i tako susretati i biti blizu svim osobama s kojima se družimo. Evo, toliko o samom riječi hodočašću i nekako meni osobno što znači u mom srcu. Pa evo, prekrasno si to pretočio i o, dakle, vrlo bogato, ja bih čak rekla i meditativno. A, a, na neki način slušajući te a, Evo i slušajući mirnu Čovjek se mora pripremiti za ovo hodočašće Ne može to tek tako onako na sumce ići a, kako, kako se možemo pripremiti Evo da na ovakav jedan način možemo doživjeti upravo to hodočašće Taj susret da, Ja ću početi Isusa Marijom i Josipom oni su tri puta godišnje išli na hodočašće da bi slavili živoga Boga. Bio je to važan događaj u njihovom životu. Iz Nazareta su morali pješačiti oko 170 km da bi došli do Jeruzalema. Morali su odustati od svojih navika, svoga ritma molitve, svoga posla, svojih poznanstava i prihvatiti da budu nekoliko dana daleko od svoje kuće. Nikada nisu unaprijed znali što ih čeka na tom putu, ali su se sa radošću suočavali sa nedostatkom udobnosti i umora. Bili su potaknuti uzvišenim ciljem, ići i moliti se u hramu, biti viđeni od Boga i odgovoriti na njegov poziv. Svako im je hodočašće omogućilo da dosegnu novu razinu u svome duhovnom životu a što bi mi to trebali napraviti prije nego krenemo na put. Prvo reći Bogu hvala što nas je pozvao na taj put. Onda čvrsto odlučiti da ćemo biti zadovoljni sa svime, što, što se nećemo žaliti, da ćemo biti pozitivni prema svima i s ljubavlju prihvaćati sve što se bude događalo. Uvijek imati na umu istinski cilj našeg hodočašća, Apsolutno izbjegavati traganje za čudesima, jer oni koji traže vanjske znakove riskiraju propustiti milost koje Bog daje. Uživati u stvaranju novih prijateljstava jer mnogi svjedoče da veze koje Bog stvara tijekom hodočašća često postaju važne u budućnosti čovjeka i života. To je nešto i Krešo malo napomenu. a to je istina. Slažem se s Krešom jako. I još bi se moglo navesti puno toga, ali pokažimo Bogu na sva, i zahvalimo Mu na svakom hodošćašću svoju iskrenost, dobru volju, a potom će On ispuniti naša srca puno iznad naših očekivanja. Evo, Krešo... Kako bi ti rekao kako se pripremiti za hodočašće, a, ovo, ovo tvoje koje si onako izrekao. Evo vidimo ovako kako je Mirna rekla a, i kako su Isus i Marija to činili, sve ti Josipi, ali tri puta godišnje a, su se uputili a, i treba se pripremiti za to. Mm, da. A, I fizički, i materijalno, i, i, i duhovno <laughs> Oni htjeti. Oni se da, da. Ići, a. Da. Pa ja bih rekao da nekako prvo mora imati na svijesti da hodoća uvijek uključuje i nešto božansko. Nije dovoljno samo uh, krenuti rukama, nogama, autima, kako već autobusima krećemo, nego uh, valja nam uh, biti svjestan da ovom gestom častimo ne svoje, ne prijatelje nego Božje. Prije svega, Bog časti čovjeka tim svetim mjestom, svojom objavom, svojim darom. A onda mi trebamo počastiti Boga. Zato je važno upitati se zašto hodočastiti. Zašto prevaljivati tolike kilometre, odvojiti vrijeme i napor da bi se došlo i tamo molilo. Zar nije najbliža crkva ili vlastita soba, netko voli u tišini prirode? E, dovoljno da Bogu uputimo svoje molitve. Jer znamo da Isus Evanđelju kaže, ne budite pod, pod farizeja koji kada mole, žele da svi znaju i čuju da oni mole. Nego zatvori se u svoju sobu i tamo moli. Ali hodočašćem, ja ili svatko od nas u zajedništvu s braćom, zahvaljemo Bogu. Njemu se predajemo, njemu se utječemo, u njega se pouzdajemo. I okruženju milosti koja se umnaža po zagovoru Gospe ili nekog poznatog zaštitnika, iz svetišta. Zato je prije svega važna motivacija. Zašto hodočastim? Što želim postići? Ako nastavim živjeti nakon hodočašće isto, to onda nije moj hod bio samo, nije bio čašćenje Boga, nego veličanje sebe. Da se pokažem, da se pohvalim. Smisao našeg života sastoji se tome da častimo Boga, da njemu zahvaljujemo. A da bi to mogli, priprema je najbolja za dobru ispovjet. To je možda i najvažniji kora hodočašća. Jer ispovjet čisti sve ono što nam onemogućuje da budemo otvoreni i blizi Bogu. Na hodočašće ne treba nositi puno stvari. To je prilika da se odmaknemo od navezanosti na komfor, na ono što nam svakodnevno nadohvat ruke pruža ovaj svijet. Da prihvatimo malo oskudnosti a to je korisno za dušu, za povezano s drugima. Nenavezanost i sloboda od stvari pomažu nam da budemo otvoreni toj to je Božje milosti. To nam i Marija poručuje. Otvorite svoja srca. Budite veliko dušni prema Bogu. Dopuste mu da promijeni ono što nije dobro u vama bez ograničenja, jer je hodočašće privilegirano vrijeme, prilika da dopustimo gospodinu da djeluje u našoj duši. Treba uvijek izbjegavati neka velika očekivanja, jedne, nekoga čuda, događaja, vidljivoga. Jer oni koji idu za tim, idu krivim putem. Čudesa se ponajprije događaju srcima ljudi. Oni koji traže izvanske znakove, propuštaju milosti koje gospa ima na raspolaganju za njih i onda često odlaze prazna srca iz svetišta i sa hodočašća. Treba uživati i u susretima s novim ljudima i stvarati prijateljstva, radovati se novoj braći i sestrama u gospodinu. Oni nam pomažu da dublje doživimo poruku i novu duhovnu podršku. Eto, nekako u tom smislu ide moje razmišljanje o ovome. Pripremi srca za susret sa drugima, sa susret s Bogom, za nekako evo u svetištu doživjeti blizinu prijateljsku blizinu onoga koji je moj stvoritelj i moj spasitelj. A mi se odmorimo uz jednu pjesmu, poštovani slušatelji, razmišljajući evo o ovom svemu izrečenom. S tobom želim poć, u zoren, Jer sve je... želim poći, al kako ću dalje, pomozi mi Bože, moje misli su stale. Ja samo do onih što ne znaju kolika je ljubav tvoja, ja samo od onih što ponekad preziruje dam. Evo nas, poštovani slušatelji, u studiju s našim gostima, sa Mirnom i Krešom. Tema današnje emisije je hodočasnički putovi Franjevačkog svjetovnog reda. Na početku smo u uvodu govorili o pčenito hodočašću i kako se pripremiti za hodočašće. A jedno od najvažnijih Franjevačkih hodočasničkih mjesta je Asis. Evo, uh, pa bi bilo zanimljivo čuti od naših gostiju kakva vas sjećanja vežu uz ovo hodočašće i vjerujem da smo svi bili u Asizu, evo u Asizu i evo i naš Joni čiji smo pjesmu sada čuli vodio nas je i bio je duhovni asistent i evo, mislim da su nezaboravna ta hodočašća. Evo Mirna. Evo, ja sam bila Moram priznat. I sa zvjezdanom, naravno. Malo okay. me je i sram 15 puta u Asiju. <laughs> pa to, to je milost. <laughs> Naše brasto svake godine hodu časti u Grad našeg svetog oca Franje. U njemu se, pored mnogih mjesta gdje se susreće sveti Franjo, Spominje Porcijunkula koja je mene naročito dirnula do srca. A, o, samo da napomenu, govorimo o mjesnom bratstvu Kapitol. Da, da, to, da. Dobro, ali ja sam da. uvijek bila sa mjesnim bratstvu Kapitolu. Da, da, da, da Porcijunkula gdje Sveti Franju u poniznosti započeo hrabro i nastavio sretno završio svoj duhovni hod. Kapelica je vjerojatno sagrađena negdje oko tisućite godine u Franjino vrijeme i bila je napuštena i u jako lošem stanju. Kad se broj braće počeo povećavati, Franjo je zamolio Benediktince da mu poklone tu kapelicu. Tako se i dogodilo u Porcijunkuli, s vremenom je ona postala crkva majka cijelog našeg Franjevačkog reda. Oko nje se skupljaju braća, iz nje Franjo šalje braću kao misionare mira po cijelome svijetu, u toj kapelici 1211. godine sveti naš Franjo daje klari Franjevački habit. U porcijunkli Franjo 1216. godine od Isusa dobiva takozvani porcijunkulski oprost. I Porcijunkula je bila franjeno najdraže mjesto. Znači 800 godina je da, sada oprosta, bilo. ja? Da, da. Ovaj, i, I to baš pada u ovu milosnu godinu, baš godinu ovdje, milosrča, je, da. To smo i proslavili. Da. Da. Da. E, bila je Franjinu najdražaj mjesto porciju Lunkula i znao je uvijek ponavljati braći. Pazite, sinovi, da ne biste ovo mjesto nikada napustili. Tko bude ovdje molio pobožnim srcem, primit će što god bude tražio. To tako lijepo Čelanski opisuje u 106. poglavlju. Čelanski. I za Porzijunkulu je vezano, i to sam čula isto ovaj, u Asizu, jedno, jedna, ne znam, da je, tako da joj ne baš anegdota, da je Franje, Franjo sanjao... Cvjetić jedan je. E, da, to je u Cvjetićima, e, poslije jednog sna, odlučio je poći u Rim i svoju braću preporučiti Svetoj rimskoj crkvi. San je bio ovakav. Sanjao je jednu kokoš koja je bila malena i crna. Kažu životopisci da je bila slična pitomom golubu, a noge su joj bile obraštene perjem. Imala je kre sebe bezbrepilića i Franjo se probudi i razmišlja o snu i vidi u toj maloj kokoši sebe pa i progovori sam sebi, pa ja sam malen, nizak i crn i njoj treba da se po nedužnosti života služi golobinjom, prostodušnostu. Prosto dušnošću, tako Franjo razmišlja, jer je ona u svijetu veoma rijetka. Pilići to su braća koja su se množila brojem i milošću. Franjina je snaga nedovoljna da ih brani od zavira ljudskih i od jezika svadljivih, pa reće da će poči preporučiti Svetoj rimskoj crkvi koja će palicom svoje moći rastjerati zavidnike da bi sinovi boži za svoje vječno spasanje svugdje i svuda uživali punu slobodu. I kad je taj san ispričao svoje braći, braće su u njemu prepoznali majčinsko dobročinstva. U toj crkvici se obdržavala najveća stega, kako u šutnji, tako i u postu. Nitko nije imao u nju pravo pristupiti osim određene braće. To su bila braća odasvud sabrana i Franju je htio da zaista budu Bogu odani i u svakom pogledu savršeni. Isto tako je svakoj svjetovnoj osobi ulaz bio zatvoren. Onda, sada naravno više da pače nije. Sva braća koja su bila odabrana boraviti u toj crkvici nepristano danju i noću su molili i božanskim pohvalama davali slavu Bogu. Pisci kažu da, su oko sebe, da se oko sebe su širili divan miris pobožnosti i provodili su život Andđoski. I spravom prema izvještaju davnih žitalja Franje običavao tu crkvicu zvati drugim imenom ne više porcijunkula nego sveta Marija Andđoska. Kažu da je Sveti Franjo sav sretan često pripovjedao kako mu je Bog objavio da blažena Djevica Marija između ostalih crkava koje su njoj na čas sagrađene na svijetu, tu crkvu ljubi posebnom ljubavlju. Zato ju je svetac posebno i više ljubio nego ostale. I s vremenom se onda je razvilo dosta veliko naselje koje se danas zove Santa Maria degli Angeli. I sad bi ja samo još dvije, tri Rečenice, moj doživljaj u toj uh, crkvici, zaista to je, mislim, toliko sveto i prekrasno da ne možete stane vam, nemo, nemate ovaj, zapravo trebalo bi mi dugo, dugo da bi ju još malo opisala jer nemam riječi, nisam imala kad sam prvi puta došla, stvarno me je zadesilo jedno tako, takav divan i savršen mir u srcu, evo, tako nekako sam počela sve ljude voljeti svi su mi oko mene bili divni, prekrasni tako da puno, puno milosti imam baš iste uh, male Marijanđeoske deporcijumke u kojoj sam eto bila nekoliko puta Dakle, uh, kad se ide na hodočašće u Asiz evo, kako si sama rekla 15 puta si išla da, da. Uh, dakle, sa, i sa duhovnim asistentima i sa braćom uh, uvijek se ide i u tu Crkvu, Uvijek. dakle Prvo. Poljevku Franjevaštva, ja, ja. crkva posvećena Svetoj Mariji Andželoskoj. Andželoskoj. I sama ta činjenica govori o tom jednom dubokom odnosu Franje prema Mariji. I mi znamo, evo, i kod nas u Hrvatskoj imamo razna marijanska svetišta, baš ih ima, evo, jako puno. I, uh, ali, i evo, mi smo i u mjesecu svibnju koji je posvećen bogorodici I evo, da se vratimo toj jednoj posebnoj ljubavi Svetoga Franje prema Mariji I prema tom uh, svetištu i prema tom mjestu Koji je sigurno krešo i na tebe utjecao i, i samo to mjesto I Asiz i Marija i Marija Andžeolska i porcijunkula, evo svenekako. Kakako. Iako nisam bio toliko puta kao mirna svenekako. Pa ja bih možda ipak za uvod pročitao uh, za sve naše naše braće i sestre uh, Marijanska pobožnost kako je sažeta u članku 9 pravila ofs -a. Ta pobožnost obećava sve franje nasledbenike da evo nekako se posvetimo Mariji i da je ona da ima na posebno mjesto u životu nas svjetovnih franjevaca. A to, evo, možemo izreći ovim citatom. Franjo je na izrecijom ljubavlju ljubio djevicu Mariju, poniznu gospodinovu službenicu, spremnu na gospodinovu riječ i svaki njegov poziv i izabrao je za zaštitnicu i odvjetnicu Franjevačke obitelji. Franjevački svjetovnjaci neka je žarko ljube nasledovanjem njezine bezuvjetne raspoloživosti te pouzdanom i sabranom molitvom. Tu je puno toga rečeno, ali ono što temeljno određuje cijelokupni franjen pristup i odnos pre Marije činjenica da je ona u potpunosti prihvatila i savršeno izvršila Boži plan i njegovu volju. I zato je ona već spašena i proslavljena. Na neki način moramo iz ovoga izvući i to da ona prava pobožnost i sama ta uh, marijanska... Klanjanje Mariji i čašćenje Marije nije usmjereno na Mariju, uh, nego s Marijom na izvršenje evanđelja Isusa Krista. To, je, to bi trebao biti uh, ideal svakog kršćanina, kako Franjo kaže, nek nekako svih nas koji slijedimo Isusa, a pogotovo po uzoru na svjetog Franju, poput Marije, stalno davati život i životni prostor Isusu i njegovu dijelu spasenja. Uh, jer na neki način on je Isusov je, majku Isusovu obasi po neizrecvom ljubavlju zato što nam je dala Isusa, našeg brata i uzvršenog gospodina. Njoj bi molio posebne pohvale, upravljao prošnje, prikazio sjećanja koliko to uopće ljudski jezik ni ne može izraziti no, jer bi počeo tepati i, i pjevati i gugutati na kraju tih zaziva pročitati ćemo bit će vremena i nešto od e, njegovih riječi i molitava. Prekrasni su ti izazivi. Da. I onda je nije čudno što je on nekako e, postavio Mariju da bude odvjetnicom reda i što je pod, njezinim, pod njezina krila smijestio kako on kaže svoje sinove koje je ostavio da ih ona do svršetka svijeta grije i zaštićuje. To učelanu ima citat. I tu se svugdje u pozadini uočava ta Isusova gesta na križu koju Marija povjerava, kojom Mariji povjerava svoga ljubljenog učenika, a time i sve nas ostale. Mirna je već rekla da je porcijunkula, odnosno Sveta Marija Anđovska, posebno mjesto na kojem je franjo još na poseban način doživljavao marinu ljubav i iskazivao joj. Na neki način, upravo ta crkva gospod Anđela ili sveta Marija Anđeoska u dolini pod nasiza ima posebno značenje za sve Franjevačke zajednice, te se naziva i majkom svih Franjevačkih crkava. E, ako Mirna nije izrekla i ako neko nije bio tamo, to je jedna velika bazilika sada, ogromna, koja, je nasta, koja u sebi, u njedrima čuva tu malu crkvicu koju je Sveti Franjo vlastitim rukama obnavljao iz tog vremena. I u toj crkvi se bio presudni događaj, to još nismo čuli, koji će promijeniti i i Franjin život. Još u veljači 1208. godine, kaže se na blagdan Svetog Martina, Franjo je sudjelovao na misiji posebno ga je dojmi odlomak Mateogevanđelja u kojem Isus poručuje svojim učenicima. Ne zlatani zlata, ni srebra, ni mjeda sebi u pojase. Ni putne torbe, ni dvijuhaljina, ni obuče, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje. I životopisci kažu da je čuvši te riječi Franjov skliknuo. To je ono što ja tražim, to je ono što svim srcem želim. I zbog toga se onda i Franjo pobrije, da upravo u toj crkvici se proširi na sve Franjevačke crkve i danas i na sve župne crkve se može primiti, to je Mirna spomenula posebni, Potpuni oprost, odvremeniti kazni za grijehe. A on je to rekao, izmolio sam za sve vas, jer vas sve želim poslati u raj. Kako lijepo. A gledajući moja iskustva, na neki način uh, nisam mnogo išao iz nekoliko razloga. A, dovoljno, <laughs> dovoljno. <laughs> Dovoljno je nekoliko puta. Ali me jako, jako duboko povezuju uz spomene i neki odlučujući događaji u vlastnom životu i iz vlastog života su se dogodili upravo u Asizu i u Porcionkuli. A to je da sam na prvi pohod išao s Patron Zvijezdanom i braćom sa kaptola. još 1984. godine. Davno je to bilo. I u to vrijeme sam bio u novicijatu i pri kraju fakulteta. I tada sam na grobu Svetog oca Franje u Bazilici Svetog Franje u Asizu učinio osobnu posvetu i zavjet za ostvarenjem životnog poziva u obitelji i kroz obitelj i time upoznavanje prave osobe za to. I moram reći da ubrzo nakon toga sam upoznao svoju suprugu, a na drugom pohodu 1987. godine smo... To se ostvarilo na najljepši mogući način jer nas je tada naš dragi patr Zvijezdan u samoj porcijunkuli obavio zaruke mene i supruge Magdalene. Evo, jer može biti bolje. I, te I godine, veća milost. Te, Kako, godine sam, te godine sam onda na grobu Svetog Franje se zajetao da ću u treći pohod dovesti mm -hmm. na posjet cijelu svoju obitelj kada bude zaokružena. A imamo četvero djece od kojih najmlađi sin tek ove godine kreće u školu i tako nekako stalno smo imali pelene za vratom i, i male bebice, raz, raz, razvukle se to na puno godina, ovo još me čeka za ostvariti i nadam se da će uskoro biti evo kad malo taj školarac bude spreman za putovanje sa, na taka puta. Tako da, evo, moram priznati da na neki način e, je duboko urezana u moj život i ovo malo hodočašća što sam obavio u Asizu i, i porcijunku ili kod Ali su, evo, kako čujemo, vrlo značajna i obidežila su te izgleda za cijeli život, jer kao što je evo i svakog od nas. A, I kako je rekla Mirna, tako to Marija radi, a mi se odmorimo uz pjesmu Mariji. Evo, poštovani slušatelji, s Marijom u Radio Mariji. E, vraćamo se našoj govornom dijelu emisije Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, danas govorimo, e, odnosno tema današnje emisije, hodočasnički putovi Franjevačkog svjetovnog reda. E, govorili smo općenito o hodočašću. Evo, malo smo dotaknuli a, se Asiza i i dakle, crkvice, e, porcijunkule, svete Marijanđeoske, koljevke, Franjevaštva, ali evo mi u Hrvatskoj imamo e, također hodočasnička mjesta, e, idemo na razna hodočašća. E, Hrvatska je prepuna Marijanskih svetišta, ali jedno ovako osobito važno i značajno je ono baš Trsatsko svetište, baš za Franjevačke e, zajednice. Da. Da, naše bratstvo također svake godine hodočasti na Trsat. I nešto kratko ću vam reći o Trsatu. Kao majku milosti i kraljicu Jadrana štuje naš hrvatski narod majku Božu Trsacku. Svetište iznad rijeke povezano je sa legendom koja se uklapa u povijesne događaje i okolnosti. Bilo je to krajem 13. stoljeća. U Svjetoj Isusovoj domovini vodili su se križarski ratovi u to vrijeme, tako da su mnoga sveta mjesta prelazila u ruke Saracena i onamo se više nije moglo hodočastiti. Vjernici su čeznuli za tim mjestima jer su znali da ih je Isus posvetio u svojem povijesnom boravku na zemlji. Kad hodočastnici ne mogu onamo, onda Bog može učiniti čudo. I tako se prema legendi točnije 10. svibnja 1291. godine, tako se vjeruje da su anđeli prenijeli na Trsat kućicu iz Nazareta u kojoj je živjela sveta obitelj Isusa Marije Josipa. I to je početak štovanja Majke Bože na Trsatu. Zato i danas dolaze brojni hodočasnici, pa tako i naša Franjevačka zajednica, osjećajući nekako snažnije Marijinu Isusovu prisutnost. A ljudi svjedoče da su osjetili ljubav Božju i primili brojna uslišanja. Meni je isto Trsat jedno prekrasno hodočasničko mjesto, crkvica zaista Majka Božja Milosti je na tresatu tako ju nazivaju. I stvarno, mislim, š, ne znam, usudila bi se reći da sve što sam tog trenutka tamo zaželjela, nije to sad bilo nek, nešto, ne znam, uvijek mi se to nekako obistinilo u životu. I tako zaista zahvaljujem majci Božoj, ne Trzatskoj majka Božja je jedna, <laughs> ovaj samo je tako naziv, zaista našoj majici zahvaljujem na to. Isto tako slično je i sa sinjem. U teškom trenutku prodiranja Turaka i opsade Sinja, prema svjedočanstvu hodočasnika i svjedokatih događaja, lik gospe Sinjske natjerao je u nerazjašnjiv, nerazjašnjivi bijeg premoćnu silu turske vojske. Bilo je to godine 1715. Od tada, tada branitelji Sinja štuju još više gospu u tom svetištu, Alkarske igre zapravo su zahvala za Božju pomoć u času kad je izgledalo da je sve izgubljeno. Mnogi vjernici vjeruju da je majka Božja sinjska bdije nad njihovim zdravljem i da intervenira posobno onda kad se čini da je sve propalo. Svetište privlači naročito na veliku gospu, mnogo hodočasnika iz Splita, iz cijele sinske krajine, iz cijele Hrvatske, kažu tamo da iznad i zna doći do desetak tisuća hodočasnika. A sada ne smijem zaboraviti jer naše brastvo je nekih godina hodočastilo i Međugorje. Ne, ne smijem ga izostaviti. E, a ja osobito sam nekoliko i godina i vodila, organiza, organizirala hodočašće u Međugorje i sada više to ne radim. No, Ali e, hodočašće i dalje da, traju. Da, traju i dalje. E, Marija, tamo š, u hodočašću, što sam osjetila kad sam išla sa našim bratstvom, e, Marija koju štujemo u, u svim raznim tim svetištima je uvijek jedna Marija. Ali ono što se u Međugorju zna osjetiti i vidjeti, to su molitve na svim jezicima svijeta. Jednu molitvu molimo, a svi ju razumijemo. Sve jezike razumijemo. Tamo ima uh, uh, milost svete ispovidi, sakramenta svete ispovidi. To zaista trebate vidjeti i osjetiti. To mi je ono što mi se stvarno ovaj, u srce usjeklo. I Međugorje, evo, mada nije priznato, vjerujemo da će to biti jednoga dana, tamo dolaze tisuće i tisuće ljudi. Eto dovoljno reći Međugorje. Međugorje <laughs> I sve je rečeno. Da. Pa evo sva ova svetišta koja si sad nabrojila, dakle to je jedno od, to su jedna od mnogobrojnih svetišta, u Hrvatskoj posvećena Mariji ali evo ova su nekako izdvojena jer njima upra upravljaju Franjevci i jer je za evo za nekako za nas Franjevce su osobito važna i značajna e, to nas opet dovodi do one činjenice dakle kako nas je Sveti Franjo zapravo poučavao u tom jednom odnosu posebnom odnosu prema Mariji je li tako Kreša je ti si o njemu govorio da. Evo da se vratimo. Je rekao si da ćeš se malo vratiti. Da, evo da se malo vratimo vratiti. još znači Franjo i Marija i nekako uzor naše kršćanskog života. Mogli bismo reći da po Franjinoj marijanskoj pobožnosti Marija postaje uzor cijelog kršćanskog života jer na njoj i u njoj sve dolazi od Boga i sve se opet vraća Bogu. I na neki način, osnovni razlog ljubavi štovanja Marije jest za Franju to što je pristala suređivati s gospodinom i što nam je dala za brata našeg uzvišenog gospodina Isusa Krista. I vrhunac tog štovanja Marije sastoji se u tome da poput nje i mi budemo bogonosci, da svijetom idemo pronoseći i slaveći Isusa Krista spastelja. Marija je slušala riječ Božju, čuvala je u svom srcu Predavala se svakoj Božoj riječi jer, su za nju to, jer je za nju to bio duh i život. Štovati je i za nas istinski znači kao i ona živjeti od te Božje riječi, prihvaćati riječ Božju kao duh i život. Marija je postala stan i prebivalište Božje. To je poziv za svakog od nas vjernika i cijelu crkvu kao zajednicu vjernika. Marija je majka i majčinskom ljubavlju sve obnavlja i obavija. Kao primjer i mjeru međusobne ljubave braće Franju stavlja sliku majčinske ljubavi. I u toj majčinskom ljubavi već sam spomenuo da on, slaveći Mariju, tepa izgovarajući molitve. Evo ja bi možda ipak da čujemo i direktno Franjen, jednu od Franjenih posveta gospi. Pa ću uh, pozdrav Blaženoj Djevici Mariji. Zdravo, gospođo sveta kraljice, sveta bogorodice Mario, koja si djevica postala crkvom i izabrana od presvetog oca nebeskog, koji te posveti s presvetim sinom svojim ljubljenim i duhom svetim tješiteljem. U tebi je bila jest sva punina milosti i svako dobro, zdravo palačo njegova, zdravo šatore njegov, zdravo kućo njegova, zdravo odjećo njegova, zdravo službenice njegova, zdravo majko njegova. I vi sve, svete kreposti, koje se po milosti i prosjetljenju duha svetoga uljevate u srca vjernih, da ih od nevjernih učinite vjernima Bogu. To je na neki način evo, jedan... Uh, od vrhunskog slavljena gospe i na način i način kako je Franjo se obraćao u molitvama Mariji. Ali sad opet malo da se vratimo na ovaj naš i OFS i marijanska hodočašća. Znam sigurno evo nešto ste čuli od mirne o majci Božje Trsackoj. na neki način ja bih se onda dopunio da je to uh, milosno mjesto evo posebno za kao hrvatski nazaret, uh, mjesto slavljenja obitelji. I gdje se Mariju jako časti kao i čuvaricu obitelji. I moram priznati da i ja na neki način volim tamo, evo, i kako sam puno puta isto bio sa paterom Zvijezdanom i zajednicom tamo, volim samo sa svojom obitelji u nekim navratima kad... Uh, putujemo na more, u, rijek, u rijeku ili nešto na sjevernom Jadranu, volimo navratiti tamo i na neki način, evo, cijela obitelj da bude tamo pred Marijom. I sam papa, Ivan sveti naši Ivan Pavao II. je u slavu i čast sveto obitelji na Trsatu pohodio svetište 2003. godine, a geslo je bilo, ako se sjećate, obitelj, put crkve i naroda. Evo, na neki način, da se i pohvalim, kao prvi ministar uh, područnog vijeća ovog ustrojstva Franjevačkog svjetovnog reda, sjeverozapadnog područja Blažnog Alezja Stepinca, 2000 godine god smo pohrenuli ova hodočašća Svibanjska, gdje je isto također uh, geslo, moto bio i još uvijek je naravno, s Marijem upoznajemo svoje područje i produbimo svoje zajedništvo. Tako da se na neki način i tu očituje Marijin duh vjere i raspoloživosti za Boga i bližnje i na neki način, na taj način još se više širio u zajedništvu nas, braće i sestara OFS-a i ovaj, na neki način doprini o tome da Marija nam bude još više poveznica u našem kršćanskom životu i slavljenju Boga. Evo, poštovani slušatelji, mi smo pri samom kraju naše emisije pa odmorimo se prije samoga završetka uz jednu, uz jednu pjesmu. Evo, ne moramo ju čuti cijelu ali kratko se odmorimo. Sam ovim svijetom Sam bez cilja i bez nade Umoran od svojih rana Umoran od svih lutanja Sve me tvoja ljubav Bože Nije dotakla Sve me twoja ljubav Bože nije podigla z blata Nije bilo prijatelja Nije bilo nikog Ruku da mi pruži Moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu. Lile, sve dok mi tvoje svijetlo nije, sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta, samo tvoja ljubav Tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi, kojima bih mogao hvalu ti izreći. Život moj, oh Bože, evo poštovani slušatelji vraćamo se u naš studio završavamo našu emisiju današnju emisiju Franjevačkog svjetovnog reda koja je nosila naslov Hodočasnički putovi Franjevačkog svjetovnog reda i evo, u drugom dijelu u, i zapravo cijelo vrijeme nekako prožima se Marija i kao Evo, centralno mjesto u životu svetoga Franje pored Isusa naravno jer onaj je put do Isusa i znamo da je sveti Franjo bio drugi Isus a, pa evo krešo a, na samom smo završetku emisije pa evo molim te e, e, Mirna će izreći jednu molitvu za sam kraj a evo Završi, Evo, ja ću biti samo još tako sjetiti se i podsjetiti e, nekih svojih osobnih iskustava uz Marijinska i nekih onih stvari koje su mi jako drage u Marijinskim svetištima. Spominuto je bilo Međugorje i ja tu ne mogu izostaviti njen naziv kraljica mira. Spominjali smo da je to poticaj za mir, za ljubav, za zajedništvo, ali evo taj već sam naziv govori koliko je u biti presudno štovanje na neki način Marije da bi bili mi nositelji mira. Još bih bi spomenuo, ja sam i Slavonije i nekako mi je drago i ne bi želio da prođe ovako jedno svetište gospino od utočišta u voćinu koje je puno propatilo kroz drugi svjetski rat ljudi tamo i samo svetište razvoreno i onda u domovinskom ratu sada je krasno obnovljeno i postalo je duhovno sjedište i središte štovanja gospe u Požeškoj biskupiji, a ja sam tamo proputovao mnoge, mnoge, mnoge godine pješke kroz dva dana kroz šume, papuka i psunja, ali evo, to mi je nekako pri srcu, moram to reći. I još nešto što u biti da ne prođemo mi kao uh, braća i sestre, da ne zaboravimo Mariju Bistricu, naše nacionalno hodočašće Marijansko, da tu istaknem svoje sjećanje na hodočašća i studijenski dana i ona zagrebačka hodočašća. I tu se posebno sjećam našeg pokojnog uzoritog Karnela Kuharića koji je s nama pješice hodočastio i molio za našu domovinu i zajednički smo molili i prinosili uh, te žrtve i darove i molitve za našu domovinu. Pa Evo, menje na srcu i tako uz sve naše uh, težnje da budemo bolji, da izgrađujemo zajedništvo, da na korist našoj i da našu domovinu time izgrađujemo bolju. Evo, hvala. Hvala Krešo. Dakle, prije samoga kraja mirno će nam pročitati upravo molitvu uh, našega blagopokojnog uh, Franje Kuharića, kojeg se evo, svi sjećamo rado. Uh, ja bih, poštovani slušatelji, evo svima vama, uh, a i samoj sebi i svima, uh, još jedanput puta ono što je Krešo na početku govorio uh, o značenju hodočašća rekla Riječ hodočastiti u doslovnom smislu znači hodom, pokretom, susresti, nekoga častiti, nekoga počastiti. Evo, ne nekim darom, nego samim sobom. Dati drugome sebe, svoje vrijeme, pažnju, mudru riječ, topli pogled, veliki zagrljaj. Odati čas drugome, počastiti drugoga. Evo, krešu, ne se, evo, e, e, evo nekako da završimo sa hodočašćem evo i sa Franjem Kuharićem. Presveta Djevice Mario, Kraljice Mira, u ovaj svećenički dan kada je naša domovina Hrvatska priznata kao suverena i neovisna država, a time počinje i novo razdoblje povijesti hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske, mi, biskupi crkve u Hrvata želimo tvome bezgrašnom srcu povjeriti svoju sadašnjost i budućnost. Naši vjerni pradjedovi dali su ti naziv najvjernija majka i odvjetnica Hrvatske. Ti si nam to bila kroz cijelu tešku povijest. Mi danas sa dubokim pouzdanjem molimo da nam budeš zagovornica kod svog božanskog sina i našeg spasitelja Isusa Krista kako bi se smirili naši dani i ostvarile naše nade za svako dobro ljudi i naroda. U nemiru koji pogađa Hrvatsku domovinu, naš narod i sve građane povjeravamo se i svim srcem predajemo Tvome majicinskom srcu da moli za nas i da moliš s nama da nam milosrdni Bog udijeli mir u našim srcima, u našim obiteljima, među ljudima i narodima. Ponizna službenice gospodnja i kraljice mira, izmoli od srca svoga božanskog sina i našeg spasitelja Isusa Krista, mir koji on daje, mir u istini i ljubavi, mir u slobodi i pravednosti, mir s Bogom i mir s čovjekom. Želimo biti dostojni toga mira, skrušene se kajući za svoje osobne grijehe, za grijehe u obiteljima, za sve grijehe protiv Božjih zapovjedi u našem narodu. Milosredna Majko, utočište grešnika, izmoli nam darove duha svetoga da on svojom snagom promijeni ljudske misli i srca na dobro, za pravednost i mir. Utjeho žalostnih, u ime prolivene Nedužne krvi, u ime suza ranjenih i izbjeglih, u ime patnjih nevinih, molimo te svojim zagovorom od nebeskog oca da nam izmoliš svojoj ljudskoj djeci čvrstu vjeru i nepokolebljivu nadu. Neka se shrate, shvate, svate skrate oni dani teških iskušenja i neka zasija mir voži u našoj domovini i u cijelome svijetu. Moli za nas, amen. Amen, mir i dobro. Evo, poštovani slušatelji, želimo vam mir i dobro i do slušanja za mjesec dana. Hvala svima što se naslušali slušali, hvala režiji i evo posebno hvala kreši i mirni što su nas obogatili u ovoj našoj današnjoj emisiji svojim promišljanjem o hodočešću. Mir vam i dobro. Red. Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje